El-İsra Cicə səyahəti Suresi Bismillahirrahmanirrahim Merhəmətli və rəhəmli Allahın adı ilə Subxanəl-ləzi yəsrə bi'abid-i hələm Minəl-məsjidil-hərami iləl-məsjidil-əqsəl-ləzi bərakna həwləm لِنُرْيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ وَالسَّمِيعُ الْبَصِيرُ Dəlillərimizdən bəzisini Peyğəmbərə göstərmək üçün, öz qulunu gecə vaxtı, Məscüdül Haramdan ətrafına xeyr-bərəkət verdiyimiz, Məscüdül əqsaya aparan Allah, Pak və Müqəddəsdir. Həqiqətən o eşidəndir, görəndir. Wa antayna Musa al-kitaba wa ja'alnahu hudal li bani min duni wakila. Biz Musaya kitab verdik və ve İsrail oğullarına məndən başkasını özünüzə himayədar götürməyin deyə o kitabı Doğru yol göstəricisi etdik. Nurriyəmə men hamelnə ma'nuh. İnnehu kənə abadan Ey Nuhla birlikdə gəmədə daşıdıqlarımızın nəsli. Nuh doğurdan da bizə minnətdar olan bir qul idi. وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لا تفسدوا في الارض مرتين ولا تعلن علوا كَبيرًا. Biz kitabda İsrail oğullarına siz yeryüzündə iki dəfə fəsad törədəcəksiniz və olduqca təkəbbür göstərəcəksiniz deyə xəbər verdik Fa izaa jaa wa'du lahum ma ba'athna 'alaykum 'ibadan lana ul ba'sin İki fesadtan birincisinin vaxtı geldiği zaman üstünüze kuvvetli kullarımızı göndərdik. Onlar yurdunuzda gəzib dolaşıb sizi axtarırdılar. Bu yerinə yetirilmiş bir vədd idi. Umradadna lankumul karata alayhim wa amdadnakum bi amwalin wa banin wa Sonra sizə onların üzərində yenidən qələbə qazandırdıq. Var dövlət və oğullarla sizə yardım etdik və sizin sayınızı çoxaltdıq. İn əhsəntum əhsəntum li ənfusikum və in əsə'tum fələhə fə idə jəəə vəhdul əkhirəti Vəli dukhulul mescidə kəma dəxuluhu avval Yaxşılıq etsəniz özünüzə yaxşılıq etmiş, pislik etsəniz öz əleyhinizə etmiş olursunuz. Sonuncu vədim vaxtı gələndə üzünüzü qara etsinlər. birinci dəfə qudsdəki məscidə girdikləri kimi Yine de ora girsinler ve ele geçirdikleri her şeyi darmadağın etsinler diye düşmenlerinizi üstünüze gönderdik. Olabilsin ki Rabbiniz size rahmet etsin. Əgər siz fəsat törətməyə qayıtsanız, biz də sizi cəzalandırmağa qayıdarıq. Biz cəhənnəmi kafirlər üçün bir zindan etdik. İnna hadzal Qur'an nehdinəti ləti Və yubəşirul mümininə ləzənə yə'məlunə səlihəti ənə ləhum əcran kəbira. Həqiqətən bu Qur'an insanları ən doğru yola yönəldir və yaxşı işlər görən müminlərə özləri üçün böyük mükafat olacağı ilə müjdə verir ə dinələ yoxminunə biləx sonra atə dinələhuma dəbən ənimə. <beth> iman gətirməyənlər üçün isə Ağrılı acılı bir əzaab hazırlanmışq. Vaa do səm birşəri du bil xr va qənəlsəculə. İnsan özünə xeyir dilədiyi kimi şər də dilir. Doğrusu, insan tələsəndir. Və cəəəlnə ləylə və nəhərə ayətəyin, fəməhəvnə əyətən ləylə və cəəəlnə əyyətən nəhəri məbəsirə, lətəb təv وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا Biz gecə və gündüzü iki əlamət etdik. Rəbbinizdən lütf diliyəsiniz, illərin sayını və hesabı biləsiniz deyə gecənin əlamətini silib, gündüzün işıqlı əlamətini gətirdik. Biz hər şeyi təfsilatı ilə izah etdik. <Sessizlik> Biz hər bir insanın əməlini öz boynundan astıq. Qiyamət günü isə açıq vəziyyətdə qarşısına qoyulan kitabı ona göstərəcəyik. İn qaram Kitabını oxu. Bu sənə özün özünü hesaba çəkməyin yetər. Men intada fa inma yentidin nafsi Və mən qallə fə innmə mə yadilu ələyhə, və lə təziru vəzirətü əzrə uxra, və mə künnə hu azdibinə həttə nəbəəsə Kim doğru yolla getsə, xeyri onun özünə olar. Kim azğınlığa düşsə, ziyanı da onun öz əleyhini olar. Heç bir günahkar başkasının günahını daşmaz. Biz elçi göndərməmiş, heç kəsə əzab vermirdik. O əzə əradənə ən nuhlikə qariyətən əmərnə mutrə fiyyə, əmərnə mutrə fiyyə, fəfəsqü fiyyə, فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدِمِيرًا Biz bir məmləkəti məhv etmək istədikdə, onun cahçəlal içində yaşayan sakinlərinə Allaha itayət etməyi əmr edirdik. Onlar isə orada günah işlər görürdülər. Beləcə o məmləkətin barəsindəki söz gerçək oldu və biz onu yerlə yeksan etdik. O Biz mühdən sonra neçə neçə nəsilləri məhv etdik. Rəbbinin qullarının günahlarını bilməsi və görməsi kifayətdir. Mən kənə yuridul əjrətə əccəlnə ləhu fiyhə, əccəlnə ləhu fiyhə mənə şəu li mən nürid, thumma cəalnə ləhu cəhənnən, İslahı məzmumun Kim gəldi gedər dünyanı istəsə, orada ona dilədiyimiz kimsəyə istədiyimiz şeyləri dərhal verərik. Sonra isə onu qınanmış və Allahım rəhmətindən qovulmuş halda girəcəyi cəhənnəmə atar. وَمَن أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ Kim də axirəti istəsə, mömin olaraq bütün qəlbi ilə ona can atsa, onların səyi məmnuniyyətlə qəbul olunar. Qüllən mümiddu haəuləi və haəuləinin əqtəi Rabbik və məkən əqtəu Rabbikə məhzūra Biz hamıya, onlara da, bunlara da rabbinin neymətindən veririk. Rəbbinin neyməti heç kəsə qadağan deyildir. Qüllən mümiddu Ümum kifefezzallna ba'zan ala ba'z, vel el-ahiretu Bax gör dünyada onların birini digərindən necə üstün etdik. Axirətdə isə daha böyük dərəcələr və daha böyük üstünlüklər vardır. لا تجعلوا لله إلها آخر فتقعدوا مذموما مخذولا الله ilə yanaşı başqa məbuda ibadət etmə. Yoxsa zəlil və tənha qalarsan. O qədər rübuka la ta'budu illa iyyahu wabin walidayni vəl ihsana İmmā yablughana 'indaka al-kibra ahduhumā aw kilāhumā falā uff wa lā tanharhumā wa qawlan karīmā Rəbb yalnız ona ibadət etməyi və ata ana elə yaxşı davranmağı buyurmuşdur. Əgər onların biri və ya hər ikisi sənin yanında qocalıq yaşına dolarsa, onlara, uf belə demə, üstlərinə qışqırma və onlara xoş söz söylə. Onların hər ikisinə rəhm edərək, Təvəzzökarlığ qanadının altına al və ey Rəbbim, onlar məni körpəliyimdən tərbiyə edib böyüttükləri kimi sən də onlara rəhmet etdi. Rəbbiniz ürəklərinizdə olanları çox yaxşı bilir əmli salih olsanız, bilin ki həqiqətən də o tövbə edənləri bağışlayandır. və qohum aqrabaya da yoxsula da müsafirə də haqqını ver. Lakin malını lazım olmayan yerə sərf etmə. İnnel mubəddirīna kanu ixwānush şeyāṭīn, və kənəş şeyṭāru lirabbih kəfūrā. Həqiqətən israfçılar şeytanların qardaşlarıdır. Şeytan isə Rəbbinə qarşı olan kördür. Və innə tə'ridan anhum bi tira rahmetin yarabbika tarjuha fa qul lahum tawlan maysura eğer sen rabbinden dilediğin merhameti umarak onların yüzüne bakmırsansan onda onlara hoş söz de wala taj'al yadaka Ələn təbəsəpə hər künləl bəstifə təqəd məluman məhsura Əlini nə qoynunda gizləd? Nə də onu büsbütün aç. Nə xəsis ol, nə də israfçı. Yoxsa qınanmış və peşman bəziyyətdə qalarsan. İnna rabbekə yəbəsutur rizqə limən yəşə və yəqdir. İnnəhu kənə bi ibədini xabirən basıran. Həqiqətən, Rəbbin istədiyinin rüzisini bol edər. İstədiyininkini də azaldar. Şübhəsiz ki, O öz qullarını tanıyır və görür. Vələ təqtülü əulədəkun xəşyətə imləqə Nəhnü <Nəxnun> nərzüqüm və iyyəkum, inna qətləhum kənə xıqan kəbīra. Yoxsulluq qorxusundan uşaqlarınızı öldürməyin. Axı onların da, sizin də rüzünüzü biz veririk. Onları öldürmək həqiqətən də böyük günahdır. ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا bu iyrənc bir əməl və murdar bir yoldur الا تقتل نفسا التي حرم الله وَمَنْ قُتِلَ مَظْضُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَل۪يهِ سُلْقَانًا فَلَا فِي الْقَتْلِ اِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا Allah'ın öldürülmesini haram buyurduğu şəxsi haksız yere öldürmeyin. Kim haksız yere öldürülmüşse artık onun varisine ihtiyar vermişik. Lakin o da qisas aldıqda həddi aşmamalıdır. Çünki ona artıq kömək olunmuşdur. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ Yetim həddi buluğa çatana qədər Xeyrxaklıq istisna olmaqla onun malına yaxınlaşmayın, əhddə vəfa edin. Çünki hər kəs əhd barəsində sorgu-sual olunacaqdır. Və əufül kəylə idəkiltüm, və zinubil qistasil müstəqim, zəlikə və əxsənu təuviləm. Ölçdükdə ölçüyə tam riayət edin. Çəkdikdə düzgün tərəzi ilə çəkin. Bu daha xeyirli və nəticə baxımından daha yaxşıdır. Wala taqufuma alaysa lanka Haqqında məlumatın olmadığı bir işin dalınca getmə. Çünki qulaq, göz və ürək, bunların hamısı sahibinin əməlləri barəsində sorğu-sual olunacaqdır. Wala tan shifil arzi maraha Yer üzündə təkəbbürlə gəzmə. Çünki sən nə yeri yara bilər, nə də yüksələrək dağlara çata bilərsən. Kul lizan ka kan sayu inda Bütün bu qadağan edilmiş pis əməllər Rəbbinin xoşuna gəlməyən şeylərdir. Zalika mimma ohha ileyka rabbuka min al-hikma. وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرُ فَتُلْقَا فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدُحُورًا Bunlar Rəbbinin sənə vəh yetdiyi hikmətdəndir. Allahla yanaşı, başqa məbuda ibadət etmə, yoxsa qınanmış və qovulmuş halda cəhənnəmə atılarsan. Əfə osfaqu rabbukun bilbini və ittəxəzə minə məlâikətinâsa innakum latəqulûna qawlan azîma Doğrudanmı Rəbbiniz oğlanları sizin üçün seçib, özünə isə mələklərdən qızlar götürüb? Siz həqiqətən də olduqca yaramaz söz danışırsınız. وَلَقَدِ صَرَّفْنَا ف۪ي هٰذَا الْقُرْآنِ لِيَذْ ذَكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ اِلَّا نُفُورًا Biz bu qur'anda dinin ehkamlarını izah ettik ki, onlar düşünüp ibret alsınlar. Lakin bu onların yalnız nifretini artırır. قُلْ اَوْكَانَ مَعْهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ İzən lə bitəvələ diləl arş səbila. Peki, eğer müşriklərin söylədikləri kimi Allahla yanaşıb başqa məbudlar olsaydı, onlar ərş sahibinin yanına çatmaq üçün yol axtarardılar. Subhanallahu Allah müşriklərin söylədiklərindən çox uzaq ve çox ucadır. Duns bihu lahumu samawati saba'u wal ardu waman feehim wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihuhum göy Yer və onlarda olanlar ona təriflər deyir, elə bir şey yoxdur ki, həm dilə ona tərif deməsin, lakin siz onların tərifini anlamazsınız, həqiqətən o həlimdir, bağışlayandır.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 Ul fi anlamasınlar diye biz onların qəlbinə örtüklər çəkdik. Qulaqlarına da tıxac vurdu. Sən Qur'anda Rəbbinin tək Allah olduğunu yada saldığın zaman onlar bu dəvətə nifrət edərək Arxalarını çevirib gedəllər. Nahnu a'lamu bima yastami'un bim iz yastami'un ileyka wa izhum Onlar səni dinlədikləri zaman nəyə qulaq astdıqlarını və öz aralarında xəlvətcə söhbət edərkən O zaalimlerin siz ancak sehirlenmiş bir adama uyursunuz dediklerini biz çok iyi biliriz. Ondun Gör senin için nece pis meseller çektiler. Onlar azdılar ve artık doğru yolu tapa bilmeyecekler. Huq qalu inza kunna 'izaman wa rufata a inna Onlar deyillər. Biz sürsümük və toz halına düşdüyümüz zaman yeni bir məxluq kimi dirildiləcəkmi? Qul qunu hijaratan aw hadida İstər daş olun, istər dəmir. Aw xalqan min ma yəzkur fi sudurikum fa sayekulun men yuiduna qulillazi fatarakum awala maran fa sayunqiduna leika ruusuhum ve yuqulun meta Və ya sizə nəhəng görünən bir məxluq olun, yenə də Allah sizi diriltməyə qadirdir. Onlar deyəcəklər, bizi həyata kim qaytaracaq? De ki, ilk dəfə sizi yaradan. Onlar istihza elə başlarını yırqalayıb, bəs bu nə vaxt olacaqdır, deyəcəklər. De ki, bəlkə də yaxın zamanda oldu. Yomad'a du'unku fe testecibun bihamdin ve zunnun illa bisum illa qalila O gün Allah sizi çağıracak. Siz de ona hamd edərək çağırışına cavab verəcək və ve dünyada çox az qaldığınızı güman edəcəksiniz. Okli ibadiyeku qulullati hiya ahsana İnne şeytanen zag baina hum. İnne ki, ən gözəl sözləri danışdılar. Çünki şeytan onların arasına ədavət sala bilər. Həqiqətən şeytan insanın açıq aydın düşmənidir. Rabbukum a'lamu bikum in yasha yarhamukum aw in yasha u'addibukum wama sizi çox yaxşı tanıyır. İstəsə sizə rəhm edər, istəsə sizə əzab verər. Biz səni onlara qoruyan göndərməmişik. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ göylərdə və yerdə olanları çox yaxşı tanıyır. Biz peyğəmbərlərin bəzisini digərlərindən üstün etdik və Davuda Zəbur verdik. قُلْ إِنْ تُدْعُوا إِلَّا مَنْ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ Allahdan başqa məbud saydıqlarınızı çağırın. Onlar bəlanı sizdən nə uzaqlaşdırmağa, nə də onu başqasına yönəltməyə qadir deyillər. İkellazina yed'un yebteg'un ila rabbihimul vesilata ayyuhum aqrabu veyercunu rahmatan veyakhafun azaban inna azab rabbika kana mahdura Onların yalvardıqları məbudların özləri də Rəbbinə hansı daha yaxın olacaq deyə vasilə axtarırlar Onun rəhmətini umurlar, əzabından qorxurlar. Həqiqətən, Rəbbinin əzabından qorunmaq gərəkdir. Və in min qəriyətin illə nəhnü mühlikuhə qəbələ yəvmi il qiyamə əv müəzzibuhə əzəbən şədida kəna dəlikə fil kitəbi məstura Elə bir məmləkət yoktur ki, qiyamət gününden əvvəl biz onu məhv etməyək ya onu şiddətli əzaba dökər etməyək. Bu kitapta yazılmışdır. Muamma <Sessizlik> manana Və ətəyna fəmudənna qatamu basıratan fəzlamu bihə və mə nürsilu bil-əyəti illə təxvifə. Bizim möcüzələr göndərməkdən vaz keçməyimizə səbəb ancaq əvvəlkilərin onları yalan hesab etmələri idi. Səmud tayfasına açıq aydın möcüzə kimi bir dişi dəvə verdik, lakin onlar ona zülüm etdilər. Biz möcüzələri yalnız korkutmak üçün göndəririk. O izqulna <Sessizlik> laka in rabbaka haqq bin nas wa ma jaalna ru'ya allati arayna فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا تُغْيَانًا Bir zaman biz sənə Rəbbin insanları əhatə etmişdir demişdik. Meyracda sənə göstərdiyimiz mənzərəni və Quranda lənətlənmiş ağacı insanlar üçün yalnız bir imtihan etdik. Biz onları qorxuduruq, bu isə onlarda ancaq böyük bir azğınlığı daha da artırır. وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي Bir zaman mələklərə Adəmə e səcdə edin demişdik. İblisdən başqa hamısı səcdə etdi. O dedi: Mən sənin Palçıqdan yaratdığına mı səcdə edəcəyəm? Qala ara'aytaka hadha allazi karramta alay la in akhartu ila yawmi al-qiyamah la ahtanuka nadriyatu İblis dedi: Məndən üstün tutduğuna bir bax. Əgər qiyamət gününə qədər mənə möhlət versən, az bir qismindən başqa Onun bütün neslini özüme ram edeceğim. Kalem ahabe feman Allah buyurdu. Çıx get. Onlardan kim sənə uysa tam bir əvəz kimi cəzanız cehennem olacaktır. وَستَفزمطت مِ بصوتك وَأَجْبعَلَ بك وَأَج بلَ بخك وَج وَ شكمم في الأَّ وََّولاد وَعدهُ وَما يعد شط إ غura Onlardan gücün çatığıı kimseləri Səsinlə günaha təhrik et. Atlı və piyadanı onların üstünə yerit, Mallarına və övladlarına şərik ol. Onlara vədlər ver. Şübhəsiz ki, şeytan onlara ancaq yalan vədlər verər. İnne aybə leysəna ka le sultân və Əslində mənim ixlaslı qullarım üzərində sənin hökmranlığın olmayacaqdır. Qoruyan olaraq Rəbbim yetər. Rabbukumullazi yusjilukumul fulkə Lütfünə nail olasınız deyə Dənizdə gəmləri sizin üçün hərəkətə gətirən Rəbbinizdir. Həqiqətən, o sizə qarşı rəhimlidir. وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُم Sizə dənizdə bir fəlakət üzverdiyi zaman, ondan başqa tapındıqlarınız sizdən uzaqlaşar. O, sizi xilas edib quruya çıxartdıqda isə üz döndərirsiniz. Həqiqətən, insan nankördür. Əfə əmintum ən yəxsifə bikum cənibəl bərli əv yürsilə əleykum həsibə ثُمَّ لَا تَجِدُونَ لَكُمْ وَكِيلًا sizi quruda yerə batırmayacağına yaxud üstünüzə daş kəsəkli tufan göndərməyəcəyinə əminsinizmi? Sonra sizi qoruyan da tapa bilməzsiniz. Əm əmintum an yuidkum fi taratan ukhra Feyursin aleykum qasifan min ar-riyh feyurigakum bima kafaritum thumma la tajidu thumma la tajidu <rocket> Yoxsa sizi bir daha dənizə qaytarıp üstünüzə qasırğa göndərməyəcəyinə və kafir olduğunuza görə dənizdə sizi batırmayacağına əminsiniz Sonra buna görə bizdən intiqam alan bir nəfər belə tapa bilməzsiniz. Walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minan tayban wa Biz Adem oğullarını hörmətli etdik. Onları quruda və dənizdə minik üstündə daşıdıq. Onlara pak ruzilər verdik və onları yaratdıqlarımızın çoxundan xeyli üstün elədik. Umenaddu <Sessizlik> kullu O gün bütün insanları öz başçıları ilə birlikdə çağıracaq. O zaman kitabı sağ əlinə verilən kimsələr öz kitablarını sevinclə oxuyacaq və onlara qurma çəyirdəyindəki lif qədər zülm edilməyəcəkdir. وَمَن كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي, اعمى فهو في اعمى dünyada kör olan kəs axirətdə də kör olacaq və üstəlik haq yoldan daha çox azacaqdır. Müşriklər səni, sənə vəhiyyətdiyimizdən az qala döndərəcəkdilər ki, Qur'andan başqa bir şeyi bizə aid edəsən. Belə olduğu halda, onlar səni özlərinə dost tutacaqdılar. Və <gülüyor> Əlbətnəkə ləqad kittə tərkənu iləyhəm şeyən qalilə. Əgər biz seni dinində sabit saklamasaydın, əlbəttə acca da olsa onlara meyledəcəktin. Əzəlmə zəqnəkə dəğfəl hayəti və dəğfəl məmət, thumma lə tecidü ləkə aleyna nəsirəm. Belə olacağı təqdirdə sənə həyatın və ölümün əzabını iki qat dadtırardıq. Sonra bizə qarşı özünə bir köməkçi də tapa bilməzdin. Wa in ka'du la-istfizunaka <Sessizlik> min al Müşriklər az qala səni bu torpaqdan Sıxışdırıb çıxaracaqdılar Lakin səni qovduqdan sonra Özləri də orada ancaq Az bir müddət qala bilərdilər rüsulina, Səndən əvvəl göndərdiyimiz elçilərə qarşıda belə davranmışlar. Sən bizim qayda-qanunlarımızda heç bir dəyişiklik tapa bilməzsən. Aqimiss salat liduluk-üş-şemsi la Gün batmağa meyl gecənin qaranlığına dək bəlli vaxtlarda Namaz qıl və süb çağı Quran oxu. Fəcr namazını da qıl. Çünki süb çağı oxunan Quranın şahidləri olur. O minel leyli fetehjed bihi nafilatellak, asan Gecənin bir vaxtı oyanıb sənə əlavə buyurulmuş Tehccüd namazında Kur'an oxu. Olabilsin ki, buna görə Rəbbim səni tərifə layiq bir məqama yüksətsin. O Qur'an Rəbbim adxilni mudaxala sidqin və xricni mukhraj sidqin və cəllni və cəllni millədün kasultan ey Rəbbim Məni daxil olacağım yerə yaxşılıqla daxil et. Məni çıxacağım yerdən də yaxşılıqla çıxar. Öz tərəfindən mənə yardım edən bir dəlil ver. Qulcan al-haq wa za qal baatil innal baatil kana zahuqa. Demə ki, haqq gəldi, batil puç olub getdi. Həqiqətən də batil puçluğa məhkumdur. O anunzelu minəl Qur'an ma Biz Qur'anda möminlər üçün şəfa və mərhəmət olan ayələr nazil edirik. Bu ayələr Zalimlerin ancak ziyanını artırır. O izâ İnsana nimet verdiğimiz zaman anlamayarak üç çevirip uzak durar. Ona bir zarar tokundukta ise meyus olur. Qul kullun yə'məl alə şəkilətin Fə rabbukum ə'ləm bimən və əhda səbīlə De hər kəs öz xasiyyətinə görə iş görər. Rəbbiniz isə kimin doğru yolda olduğunu daha yaxşı bilir. Və yəsəlunək əni ruh Qul ruhu min əmri rabbin O men otitun min ilmi illa qalilan Sendən ruh haqqında soruşurlar. Dey ki ruh Rabbimin əmrindəndir. Sizə yalnız az bir bilik verilmişdir. Wala in shi'na la nadhaban nabi allazi ohayna məla təcidu ləkə bihə əleynə vəkīlən Əgər istəsəydik, sənə vəhyy etdiyimizi qəlbindən silib aparardık. Sonra bundan dolayı bizə qarşı özünə himayəçi tapa bilməzdin. İllə rəhmetən min rabbik in fəzlühü kən əleykə kəbīran. Ancaq Rəbbinin mərhəməti sayəsində bunu etmədik. Doğrudan da onun sene olan lütfu büyüktür. Kul le inicte De ki eğer insanlar ve cinler bu Kur'an'a benzer bir şey getirmek için Bir yerə toplaşıb bir-birinə kömək etsələr belə ona bənzərini gətirə bilməzlər. Biz bu Qur'anda insanlar üçün hər cür məsəli müfəssəl izah etdik. Lakin insanların çoxu yalnız küfrü seçti. Onlar dediler. Bize yerden bir bulak çıkarmayınca sana iman getirmeyecek. Av takuna lek cennetun min nahilun ve inab fəci əə ilələə təfciron Və ya ortasından şırıl şırıl çaylar axdacaağıın xrma və üzüm bagın olmaynca. A əəməzantleyynə kisəfəəətiyə bilməəmələ ikətion bilə Yaxud iddia etdiyin kim miydi? göyü parça-parça üstümüzə yağdırmayınca və ya Allahı və mələkləri qarşımıza gətirmeyincə Əو yəkûnə ləkə beytun min zuxrufin əv tərqa fissəmə Ələn nü'minə lirqiyyikə həttə tünəzzilə aləyna kitabən nəqaraun Qül sübəxanə Rabbin Qül sübəxanə Həl kuntu illə bəşirəm rəsuləm. Yaxud qızıldan bir evin olmayınca və ya göyə qalxmayınca biz sənə inanmayacaq. Əgər bizə oxuyacağımız bir kitab endirməsən, göyə qalxmağına da inanmayacaq. De ki, Rəbbim pak və müqəddəsdir. Mən isə yalnız elçi göndərilmiş bir insanam. O İnsanlara doğru yol göstəricisi gəldiyi zaman onların iman gətirməsinə ancaq Allah bir insanı mı elçi göndərdi demələri mane oldu. Ulau kana fil ardi malaikatu yamshuna muqamin ki əgər yer üzündə gəzib dolaşanlar mələklər olsaydı Əlbəttə onlara göydən bir mələk elçi göndərərdik. Qul kəfə billəhi şəhidən bəyni və bəynəkum, İnnəhu kənə bi ibadihi xabirən basirən. ki, mənimlə sizin aranızda Allahın şahid olması yetər. Həqiqətən o, kullarından xəbərdardır nə etdiklərini görəndir və men yəndillahu fehu'l muhtad və men yəzril falan təğid lehum awliya min duni və nahşurum yevmel qiyaməti ala wucuhin umyən Allah kimi doğru yola yönəldirsə, o doğru yoldadır. Kimi azdırırsa, onlara ondan başqa dostlar tapabilməzsə. Qiyamət günü biz onları kör, lal və kar olduqları halda üzü üstə bir yerə toplayacaq. Onların sığınacaqları yer, cəhənnəmdir. Onun alovu azaldıqça, onlar üçün alovu artıracaq. Zəlikə <Sessizlik> cəzəun biənəhum kəfəru bi əyətina və qaluu əyzəkunna əzaman və Əinnə lamabə'uθūna xalqan cadīdan Bu ayələrimizi inkar etdiklərinə və məğer biz sürsümük və oluntu olduğumuz halda yeni bir məxluq olaraq dirildiləcəyik dediklərinə görə onların cəzasıdır. Əvəlləm yəra Allah həllə xalaassa məətiəabbaqadirunə yaxnuqamit nəum Vacalələ bu əcələllə rayibəfi və əbəvanimunə ilən qufura. Məyər onlar görmürllər ki köyiləri və yeri yaradan Allah, onlar kimisini də yaratmaga qadirdir. Allah onlar üçün elə bir əcəl müəyyən etmişdir ki, ona heç bir şəkki şübhə yoxdur. Zalimlər isə küfürdən başqa bir şey qəbul etmədilər. Ulau entum tamlikun <Sessizlik> khaza'ina rahmeti raddi İZƏLLƏM SƏKTUM XƏŞYƏTƏL İNFƏQ VƏ KƏNƏL İNSƏN UQTURA əgər siz Rəbbimin rəhmət xəzinələrinə sahib olsaydınız belə, yenə də onun xərclənib tükənməsindən qorxaraq xəsisliyədərdiniz. Çünki insan xəsisdir. ولا قد اتينا موسى تسع ايات بينات فاسال بني اسرائيل اذ جاءهم فقال لهم فرعون انني لا اظنك يا موسى مسحورا بز 9 askar mu'cize verdik İsrail oglarindan soruş Musa onların yanına gəldikdə, Firavun ona, Ey Musa, mən sənin ofsunlandığını zəmn edirəm, demişdi. Qalə ləqad alim kemən zələ həuləyi illə rabdu səməvəti vəl-ərd bəsair və inni ləzunnuka Firavun məzbūraq. Musa dedi: Sən artıq bilirsən ki, bunları yalnız göylərin və yerin Rəbbi açıq-aşkar möcüzə olaraq endirdi. Mən isə ey Firavun, sənin məhv olacağını yəqin bilirəm. Firon onları bu yerdən qovub çıxartmaq istədi. Biz isə onu və onunla birlikdə olanların hamısını dənizdə batırdıq. <gülüyor> Bundan sonra İsrail oğullarına Bu yerdə yaşayın, ahirət vədi gəlib yetişdiyi zaman sizin hamınızı məhşərə gətirəcəyik, dedik. Və bil haqqı ənzəlnə, və bil haqqı nəzəl, və mə ərsəlnəkə illə mübəşşirən və nəzirən. Biz Qur'anı haqq olaraq nazil etdik, o da haqq olaraq nazil oldu. Sənə də ancaq müjdə verən və ve xəbərdar edən bir elçi kimi göndərdik. O Qur'anı fərqnəhü liqra və lənnəsi alə mukfir və insanlara Aramla oxuyasan diyə, biz onu hissələrə ayırıb Tədriclə nazil ettik. Qul əminu bihə əvlə tü'minu. İnnel-ləzînə əutu l min qabiliyyə əzə yutlə aleyhim. İzə yutlə aleyhim yəxirunə lil-əzqəli süccədən. De ki, ister ona inanın, isterse de inanmayın. Doğrudan da ondan əvvəl özlərinə elm verilmiş kimsələrə ayələr oxunduğu zaman üzü üstə səcdiyə qapanır. Qulun subhanarabbina in kana Və Rəbbimiz pak və müqəddəsdir. Rəbbimizin vədi mütləq yerinə yetəcəkdir deyirlər. وَيَخِرُونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُومِ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا Onlar üzü qoylu düşüb ağlayır və bu ayələr onların itayətini artırır. قُلِ دُعُوا اللّٰهَ اَوِدُعُ الرَّحْمٰنِ اَيَّمَّا تَدُعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى Olətən ciharubi Salətiəə tu xafit biə Olətə ci binsalətikə olə tu xafit biə Wabeəğibəynədər ikəsə bilə. Pekiki istər Allah deyib çağırın istərsə də de mərhəmətli deyib çağırın. Necə çağırsanız da hər halda ən gözəl adlar ona məxsusdur. Namazını nə uca səslə nə də pıçıltı ilə Bunların arasında orta bir yol tut. وَقُلِ الْحَمْدُ İLLَّا İLLَّذ۪ي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُلْ لَهُ شَر۪يكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ وَل۪يٌّ مِنَ الظُّلْ وَكَبِّرْهُ تَكْب۪يرًا De ki, özünə heç bir övlad götürməyən, mülkündə heç bir şəriki olmayan, aciz qalmamaqdan ötürü özünə kömək edəcək heç bir dosta möhtac olmayan Allaha həm də olsun. Onu tərifləyərək uca tut.